Yasin surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yasin. Vel-Qur'anil-Hakim. Ya Sin. And olsun hikmətli Qur'an'a. İnnəkə lə minəl mürsəlinə ələ siratın müstəqim. Həqiqətən sən göndərilmiş elçilərdənsən, doğru yoldasın. Tənziləl-əzizir-rəhim, itun dira mə un dira əbəunum Bu, Qur'an qüdrətli və rəhəmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi, çünki onlar iman gətirmədilər. İnna ja'alna fi Həqiqətən biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkcəbbürlə yuxarı qalxmışdır. Və Biz onların önlərindən bir sədd, arxalarından da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldıq. Buna görə də onlar haqqı görmürlər. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir. İman gətirmeyecekler. إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ bəbə şiddu biməğfirətihü və əcrin kərim sən ancaq zikrə tabe olub mərhəmətli Allahi görmədən ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən belə bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müjdələ inna nahnu nuhil mauta və naktubu ma və əsərhum Qəllə şeyin əhzaynəahu fə imam mubin. Həqiqətən ölüləri dirildən, onların bu dünyada törəttiklərini və tərk ettiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi açıq aydın yazıda qeydə almışıq. و اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مبعثون ثم o zaman elçilər gelmiş şəhər sakinlərini misal çək. اي ابسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث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 Mərhəmətli Allah sizə heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq yalan danışırsınız. <gülüyor> Elçilər dedilər. Rəbbimiz bilir ki, biz həqiqətən də sizə göndərilmiş elçilərik. Və mə əleyna illəl bələğul mübin.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 peç əlamət sayırsınız? Doğrusu siz həddi aşmış bir millətsiniz. O cəmin aqsal mədineti rəculu Şəhərin kənarından bir kişi qaçaqaça gəlib dedi. Ay cəma, elçilərin ardınca gedim. Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin. Mənə nə olub ki, məni yaradana və hüzuruna qaytarılacağınız Allaha ibadət etməyin? ə ətəxəd min duni iləhən in yuridinə rəhmanu bi zərrin la tuğni annī şəfəətun la tuğni annī şəfəətun şeyəən və la yənqizun mən heç ondan başqa məbuddlar qəbul edərəmmi əgər mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə Onların şəfayəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. İnni idə lə Bax, onda mən açıq aydın azğınlığa düşmüş olaram. İnni əmntu Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın. Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona cənnətə daxil ol deyildi. O dedi. Kaş xalqım biləydi ki Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli adamlardan etdi. Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərəndə də deyildi. İn kanat illa sayhatun wahidatan fa idahum khamidun Onları məhv edən ancaq qəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər. Ya hasratan alal ibad ma yatihim mir rasul illa kanu bihi yastehzi'un Vay bu qulların halına. Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istehza etməsinlər. Ələm yaraw kam əhlaknə qablhum minəl qurun annhum onlar özlərindən əvvəl neçə neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə Bunların yanma qayğı etmadığını görmürlərmi? Wa in kullu l-amma bir yerdə bizim hüzurumuza gətiriləcəklər. Wa a'yantu lahumu l-ardu l-maytatu ahyaynaaha wa akhrajnaa wa akhrajnaa minhaa haban Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan takıl çıxardırıq. Onlar da ondan yiyirlər. Və cəalnə fīhə cənnətin Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yaratdıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki, onların meyvələrindən və öz əlləri ilə bəcərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi? Subhanal-ladhi <Sessizlik> xalaqa وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ لَا يَعْلَمُونَ Yerin bitirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmediklərindən bütün cütləri yaradan Allah paçdır, müqəddəstir. وَاَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Gecə onlar üçün bir dəlindir. Biz gündüzü ondan ayırıb çıxaran kimi, onlar zülmət içində qalırlar. Güneş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, qüdrətli, bilən Allahın əzəli hökmüdür. وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِينَ Ay üçündə də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb, qurma ağacının qurmuş qıdağı kimi əyri olur. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ وكل في فلك aya çatar ne de gece gündüzü keçə bilər onların her biri öz orbiti ilə üzüb gedir və onların nəslinini Yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə neçə minik vasitələri yaratdım. Wa in nasha nuqriqhum fala Əgər istəsək Onları suya qərq edərik. Onda nə onların imdadına çatan olar, nə də onlar xilas ola bilərlər. Yalnız bizim onlara rəhm etməyimiz və onlara müəyyən edilmiş vaxtadək, gün güzaran nəsib etməyimiz istisnadır. Və idə qilə ləhum uttəqü mə bəynə eydiyikum <Sessizlik> və mə xəlfəkum Onlara özünüzdə olan və arxanızca gələn əzabdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna değildikdə üç çevirirlər. Wa Onlara öz Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndərməsinlər. Və idə qılə ləhum anfiqū mimma razatkumullahu qāla ləzīnə kəfəru qāla ləzīnə kəfərun ləzīnə əmənu an tu'ənə man ləwəşəəllahu ət'əmə in antum Onlara Allahın size verdiyi ruzudan sərf edin deyildikdə kafirlər möminlərə deyirlər. Allahın istədiyi təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq-aydın azğınlıq içindəsiniz. və deyirlər: "Bu Onlar əgər doğru deyirsinizsə bu vəd nə vaxt olacaq, deyə soruşurlar. Illə Onlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə höcətləşərkən özlərini yaxalayacaq bir tük ürpədici səsi gözləyirlər. Fəla yestati'un təsiyyatan və la Onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq, nə də ailələrin yanına qayıda biləcəklər. Vunufixə fis-sur feiza hum min Sur ikinci dəfə üflənən kimi Onlar dərhal qəbrlərdən çıxıb Rəbbinə tərəf axışacaqlar. Onlar deyəcəklər. Vay halımıza. Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? O mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyillərmiş. İn kənat illə sayıhətun vəhidən Bircə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuza gətiriləcəklər. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bugün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilmeyecəktir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəsi veriləcəktir. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ Həqiqətən də cənnət əhli həmin gün nemətlər içində şef Hum Onlar zəvcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Lahum Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır. Salamun qawlan min Üstəlik rəhimli Rəbb onlara salam deyəcək. <gülüyor> Bugün yawma ayrılın ey günahkarlar. Alam aahidu ileykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innehu lakum adu Ey Âdəm övladları, meğer mən size buyurmadım mı ki, şeytana ibadet etməyin, o sizin açıq aydın düşməninizdir. وَاَنِعْبُدُون۪ي هَذَا ibadet edin, doğru yol budur. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَث۪يرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Artık şeytan içlerinizden birçoklarını yoldan çıkartmıştır. Meğer dərk etmirdiniz. Hâzi cehennemülletî kuntumtu Bu size vaat <ved> edilmiş cehennemdir. <gülüyor> Kafir olduğunuza göre bugün orada yan Əl-yəvmə nəxtimu alə əfvəhihim və tükəllimunə eydiyihim və təşhədü ərcüluhum və təşhədü ərcüluhum bimə kənu yəksibun. Bugün onların ağızlarına möhür vurarıq, qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları da şəhadət verər. Vəlâu neşâ'ul qamasnâ alâ a'yunihim fəstəbaqus sirâta onların gözlərini kör ederdik və onda onlar düz yolla getmeye çalışardılar Amma necə görə Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə geri qayda bilərdilər. Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq Kimə uzun ömür veririksə, onu xilqətcə tərsinə çeviririk. Meyər başa düşmürlər. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ Biz Muhammədə e şeir öyrətmədik. Bu, ona heç yaraşmaz da, bu ancaq öyüd nəsihət və aydın Qurandır ki, diri olanları qorxutsun və kafirlər barəsindəki söz gerçəkləşsin. Əوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقُنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Məyər onlar görmürlər ki, biz onlardan ötürü sahib olduqları malqaranı öz əllərimizlə yaratmışıq. Ba'dalləlləh lahum fəminhā rakūbuhum waminhā ya'kulūn. Bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərində yesinlər. Walahum fīhā manāfi'u wamashārib afalā yashkurūn. Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süd də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi. Wattəxadum min Bir çarə tapmaları üçün müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər. La yastati'u Amma məbudlar onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Hər kəndir ki, onlar bunlar üçün hazır durmuş əskərlərdir. Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz ki, biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik. Əوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Məyər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmüyor. Budur. O indi açıq-aşkar mübahisə edir. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهِ Qalə mən yuhiyyil əzâme və hiyyə rəmîm O bize bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unuttu. O dedi, çürümüş sümüyları kimdir illə bilər? Qul yuhiyyəl-ləzî enşəəhə evvelə mərəh ve bi kulli xalqin alim De ki, Onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir. Əlləzî O sizin üçün yaşıl ağacdan o əmələ gətirdi. Budur siz indi ondan od yandırırsınız. Əvələ isən zəli xalqa semavəti vəl-ardı biqadir və yeri yaradan onların eynisini yenidən xalq etmək güdrətinə malik olmazmı? Şübhəsiz ki, o Yaradandır, biləndir. Ennema amruhu iza arada Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə old deyər, o da olar. Fə subhanal-ladzi bi şey'in ve Əlində hər şeyin hökmü olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.